Què vols menjar? El mateix de sempre. I què carai és el mateix de sempre? Quant en recordaràs, Robbie? Un hamburgues amb doble ració de formatge, ketchup i tomàquet tallat a rodances gruixutes. Si poses cogombra et mato. I com vols que me'n recordi això? Aquest xinès, o vietnamita, o el que carai sigui, s'interessa molt per tu. No ho sé, però ve molt per aquí. I sempre fa preguntes als clients. Aquest paio ha enganyat a tots. No és ni xinès ni vietnamita. M'hi mm? jugo el que sí, que és japonès. I a més, neurocirurgià. I molt bo. Què? Oi que tinc raó? Doctor, ten-me. Contesta! I en saps tant de fer comèdia que una mica més i et cases amb la filla del director. Què li vols fer a l'Eva? L'Eva? Però tu qui t'has cregut que ets? Fins quan et portaràs com un nòvio gelós? A més, a tu ja ningú et considera metge, ets un fugitiu de la justícia. El que hauries de fer és deixar que t'agafin. Si et portes bé, potser et deixaran anar una mica abans i tot. Deixa anar l'Eva, Que la deixi anar. Escolta tu, que jo no l'he obligat a fer res. Res més lluny de la realitat, si es passa els dies anant a festes. Porta'm a veure-la. Que faci què? He, <ríe> Ei, nano controla't, et vols que em destrossaràs el bar. No et vull veure mai més per aquí. Has fumat. Vull veure l'Eva. Que t'esfumis. monstre. Home, que va veure el dimoni.. Com que has vist entend-me? Sí, deu fer un parell de dies. De fet, no vam parlar gaire. Va dir que et volia veure, Eva.. <laughs> Suposo que no el vas estomacar, no? No, i ara? Jo no ho faria mai, això, creu-me. Ah, vinga, anem. Eh? Què vols dir, que per avui ja s'ha acabat la festa? Per avui, potser també per sempre, Martin. Ves a saber. T'agraeixo l'esforç. Escolta, et ve de gust anar a sopar amb mi? Me'n vaig. Així que has deixat aquella dona i el teu cap al restaurant, ja has vingut a sopar aquí, eh? Comparat amb el bufet de les festes i el menjar dels restaurants de luxe, aquesta hamburguesa la trobo una delícia. T'ho dic de debò. No sé si això vol dir que les hamburgueses són bones o és que No sé si això vol dir que les hamburgueses són bones o és que te'n rius de mi. Ets tossut, eh? Que no em vas tenir prou l'altre dia? Et vaig dir que t'esfumessis, tio. Qui ets tots dos? Si us moveu, disparo. Deixes el que jo ja et dic, un metge atrevit. Qui t'ha contractat? Ja sé que el teu cap directe és aquest tal bebé, això ho tinc clar. Però no va ser ell que et va encarregar la feina de guarda-espatlles de l'Eva, sinó un dels seus superiors. Digue'n com es diu. Jo no ho sé com es diu. Però sí que li he vist la cara. És un home que porta ulleres. Un home que porta ulleres? I tu saps què carai vol aquest home de l'Eva? Ja t'ho vaig dir l'altre dia. Li han carregat que vagi a festes. Ella hi va, menja i se'n va, i ja està. I què representa que hi fa? Segur que hi ha d'anar per algun motiu a les festes. Quin, digues! Cap en especial. Tot i que aquesta nit... Què? Mira, potser no és res important, però a la festa d'avui ha assenyalat un home. Que ha assenyalat un home? Sí, un home molt jove. Però com de jove? Ha assenyalat cap a un noi ros. Molt atractiu, per cert. Això és tot el que hagut de fer l'Eva. On és? Digues, on és ara? Ha sortit a sopar amb el meu cap, l'home de les ulleres. A on? Vinga, parla! On ha anat a sopar? La feina de l'Eva ja s'ha acabat, ara ja no us hi fa cap servei! Sé que em mataran quan s'acabi aquesta feina. Per avui i potser per sempre, Martin. On és l'Eva? Uh. Uh. Uh. Uh. Espera't! On ella? L'hem enviat a l'hotel. Escolta, que portes algun arma? Doncs... no, normalment no porto pistola. No vaig armat. Doncs fes servir això. Ves-hi i mata-la. Aquella nit... Com tantes altres, s'havia organitzat una festa. L'ambient feia pudor de perfum i d'alcohol, riures espatolants, el mateix de sempre. I, de sobte, l'Eva va assenyalar algú amb el dit. Llavors, va aparèixer l'home de les ulleres, acompanyat d'un altre jove vestit molt elegant. I els dos joves es van donar la mà. Llavors, no me'n vaig adonar, però era evident que allà s'acabava la feina de l'Eva. clar, havies de ser tu que m'havies de venir a matar, oi? Endavant, ara que l'alcohol em comença a fer efecte. A Aquestes altures ja no em penedeixo de res, saps., és ah, clar. No seria apropiat disparar l'habitació d'un hotel. No és el primer cop que mates una dona, oi, De fet i ja em vas explicar que et vas carregar la teva nòvia. Acabem-ho fora, si t'ho estimes més, que si no et faran pagar els desperfectes de l'habitació. <ríe> ah, sí. Només em penedeixo d'una cosa. Sempre hi ha d'haver una cosa. Tot i cara ja no importa gaire. Saps el que he fet avui a la festa? Tu també ho has vist, oi? L'home que he assenyalat. Sé perfectament que he fet una cosa terrible. He ajudat un ésser d'espietat a trobar el dimoni. He sigut l'enllaç que ha juntat Mephistòfil i Faust. <ríe> Però, en fi, ara ja és igual. A partir d'avui ja no fa falta que anem a més festes estúpides. I mira quantes invitacions que em queden encara, si volgués anar. Quan estigui morta podries anar a comprovar si és gaire greu el que he fet aquesta nit. Què et sembla? Apa, acabem d'una vegada. Mata'm. Anem, Zan. Escapa't amb mi, Eva. <laughs> em sembla que no ho has entès. Que m'escapi amb tu i jo? Que estàs de conya. <ríe> Des de quan tenim aquest tipus de relació, tu i jo? Jo ja no sóc. No sóc capaç de matar ningú. Que no ets capaç de matar ningú? I el dimoni? Mataries el dimoni? Perquè això és el que sóc jo. Sóc el dimoni. El vestit i la corbata que et vaig comprar tot és exactament igual que el que duien Kenzo quan érem nòvios. Ho entens? Només volia que t'assemblesses a ell. <ríe> Mata'm. Mata'm d'una vegada! Collons! <coughs> Què esperes? Mata'm, va! Mata'm, sisplau, Martin. Si no, ells et mataran a tu. dimoni. Va, mare, desperta't! Si sí, no passa res. Només estic una mica borratxa, rei. No pots dormir al carret, moriràs amb el fred que fa. No pateixis, Maku, deixa'm aquí. Ui! Ui! <tots> Fas mala cara, nano. Ja saps que sempre faig aquesta cara. Escolta, que ha vingut algú a preguntar per mi. No, no ha vingut ningú. Bé, de fet sí, ahir el japonès va deixar això per tu. Hotel Herbrau, habitació 205. Va dir que si passava res li truquessis allà. Què? Què et poso? Vols el mateix de sempre? Avui no. Si m'omplo la panxa amb les teves hamburgueses fastigoses, em passaran les ganes de marxar. Te'n vas i on vas? A una festa. És estrany. Una trista corbata i pots entrar a tot arreu. Només per un trosset de roba. I tal Aquest noi és el dimoni Dóna-la mals que l'envolten Un darrere l'altre Quan s'acabi la festa el seguiré pis. No sé el número de l'habitació. Endavant, Martin passi, si plau. Posis còmode. I res de compliments. com si fos a casa seva. Vostè també el vol conèixer, oi que sí? Coneixer aquí. Jo també l'espero. No tardarà a venir. Però mentre l'esperem, vostè i podem xerrar una estona. De què podríem parlar? Ah, ja ho sé. Què li sembla si parlem de la fi del món? Vaig esperar, durant una hora que arribés el monstre. Mai a la vida havia passat tanta por com llavors. Com un nen que els hi explica als pares les trifulgues del dia a l'escola. I mentre ell parlava, jo pensava... Quina fi del món ni què hòsties! Aquest paio està ben sonat. Això és el que vaig pensar. Què li ha semblat? Oi que és genial? Li ha agradat la història que li ha explicat, Martin? Com que ara hi sap com en dic, jo no la conec. Ja ho sé Ara parlarem de vostè, Martin Ja fa 3 anys que treballa amb el bebé, oi? Què passa, que m'ha investigat o què? I abans va estar a la presó Devia ser molt dur passar-s'hi 8 anys I el van deixar anar per bona conducta Tenint en compte que el van acusar d'homicidir No s'hi va estar gaire temps Li agradava, Martin, viure amb aquella dona? La dona que va matar, l'Eda Se'n recorda? Trobo que és una mica massa recargulat. Ella sí que era una autèntica yonki. Vostè va intentar treure-la d'aquell món de moltes maneres, però això no és tan fàcil, és clar. Vostè... l'estimava. Li aconsello que no continuï. Al final va semblar que es recuperava, i llavors va començar un període de convivència agradable. I ella l'esperava cada vespre amb el sopar a taula. Que vol que li clavi una pallissa o què li passa? Però una nit... Quan va entrar a l'habitació, es va trobar amb la pitjor de les traïcions. El seu ex era allà amb ella al llit. I ella, que havia tornat a drogar-se i que anava ben col·locada, el va mirar amb els ulls emboirats i li va demanar perdó una vegada i una altra. Perdona'm. Perdona'm. Perdona'm. Perdona'm. Perdona'm. Però vostè no la podia perdonar i en comptes d'això va treure l'arma i els hi va disparar tots dos o almenys això és el que va dir el judici Per què va mentir, Martin? La noia es va suïcidar, oi que sí? Com que es van trobar restes de pólvora a les mans de la noia els advocats van deduir que era un suïcidi però vostè es va declarar culpable d'haver-la assassinat Va ser ella? li va demanar que la mateix, sí o no? Ha! Oi que sí? Ho he encertat, oi? Ho sabia. Vostè no va matar la seva nòvia, Martin. Li va demanar, oi? Li va suplicar. Mata'm, sisplau. No em miris així i dispara. Mata'm, Martin. Mata'm, sisplau. Martin! Jo no he sigut! S'ha disparat ella, i Jo no he sigut! El tio que no he sigut jo, de debò! Van així, ho sabia, sóc un geni, va ser ella que es va suïcidar Mentida Vostè es va limitar a deixar-la a l'habitació I així va complir el seu desig, el que li havia demanat Mentida ah, I què me'n diu de la seva mare? <ríe> la seva mare es va morir de fred quan vostè només tenia 10 anys Llavors també es va limitar a abandonar-la i ja està Oi, <ríe> quincertat? Soc un geni. Un geni, sí. No m'ho puc creure, ho encerto tot. Vostè cada dia arrossegava la seva mare borratxa fins a casa, oi? I la mare sempre li deia, deixa'm aquí, rei. Però vostè se la carregava al damunt, un dia i un altre, i un altre, fins que una nit. No pots dormir aquí, mare, que no ho veus? No pateixis, home. Tu deixa'm aquí.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 Episodio 60. El hombre que sabía demasiado.